який він так любив. Точніше, було б достатньо, якби ця людина мала, бодай, найменше уявлення про те, як слід розпоряджатися грошима. Але він його не мав. Він не розумів, що якщо вона зібралася купити йому костюм за 80 фунтів, то не купить за 300 той, який сподобався йому. Він не розумів, чому вона живе в котеджі з низькими стелями, коли можна було купити інший будинок. Він не розумів, і це доводило її до історичного сміху, різниці між багатим і бідним. «Якщо в тебе є хоч трохи грошей, ти можеш купити цілий світ», і це казала людина, яка могла спати на бетонній підлозі. Людина, розмір ноги якої дивував пихатих продавців у крамницях, яка потерпала від болю в ступнях через холод. На весіллі Абдул виглядав розгубленим велетнем. Їхнє одруження відбулося через два тижні після його приїзду до Англії. Тоді Одрі, притискаючись головою до його грудей, запитала, чи він справді впевнений у своєму рішенні. «А вже ж, я дуже впевнений», – сказав він, пригладжуючи свій дешевенький піджак. Невпевнено усміхнувся і вислизнув з її обіймів. «Потім», – додав він, – «ми будемо кохати одне одного». Так, він, звісно, справив фурор. Але скромність весілля і англосаксонська стриманість стали її черговою помилкою. Він хотів, щоб вона виглядала як кінозірка, такою, якою вона ніколи в житті не була. Свої слова він вимовляв із пафосом сера Лоуренса Олів'є і виглядав як Отелло. Але тоді, певно, він був так само готовий убити її, як тепер вона була готова вбити його. Для нього це весілля нічого не означало. Він казав, що немає віри. Та віра, що жила в ньому, змушувала його бурмотіти собі під ніс якісь незрозумілі молитви і вірити, що те, що сталося, зовсім не зробило його чоловіком у шлюбі. Та сама віра перетворила його на подобу злодія. Одрі була багатогранною натурою, і кожна з її граней була невід'ємною. Їй був потрібен чоловік, саме цей чоловік, такий ніжний, такий не схожий на свого попередника, щоб замкнути коло її буття і перетворити порожнечу всередині на заповнений простір, який більше не тривожитиме. «Ця порожнеча не зникне», – казала їй подруга Моллі. «Не буває людей, які завжди почуваються цілісними, Одрі, люба, подивись, чого ти досягла, і пишайся цим. Прекрасний дім із трояндами, любов і повага колег, свобода, спокійне і гідне життя, гідність це чеснота. Пам'ятайте про це, діти. Одрі тихенько пробурмотіла цей рядок із дитячого віршика і витерла Абдулу обличчя. Вона могла б накрити його обличчя подушкою, натиснути і трохи почекати. Вона не думала, що він став би пручатися, бо він ніколи нічому не пручався. Похорон вийшов би набагато кращим за весілля. Сидячи біля його ліжка, вона думала про те, як його передчасна смерть поверне їй те, чого вона позбулася. Вона уявляла, як у чорній сукні входитиме слідом за домовиною до крематорію. Шляхетна, з високоподнятою головою, як нею захоплюватимуться ті, хто прийшов висловити співчуття, як із повагою перешіптуватимуться позаду про її мужність, про те, що вона не злякалася вдруге вийти заміж, про те, якими щасливими вони були разом і яким коротким виявилося те щастя. Це жахлива втрата, справжня трагедія, вона знову здобула б свій колишній статус, але вже у вигідному амплуа вдови з нотками ексцентричності. Зрештою, ніхто ж не чув, щоб вони сварилися. Вони з Абдулом ніколи не сварилися. Вони майже не розмовляли. Відчай змушував його зберігати крижаному мовчанку. Він не міг визнати, що помилився. Так само, як не міг пояснити словами ту нестерпну тугу за домом яка почала точити його, як хвороба, щойно він усвідомив, де і як йому доведеться жити далі. Здивування і цікавість швидко змінилися відчаєм. «Що не так, Абі? Чому тобі нічого не подобається в цьому домі? Чому ти так ставишся до всього, що важливе для мене?» Вона говорила м'яко. Злість, яка нуртувала в ній, перетворилася на гіркі роздуми. Він ненавидів холод. Ненавидів низькі одвірки в її котеджі. У кримницях тремтів, як наляканий звір. Не любив місцеву їжу, а її кішку сприймав, як якесь демонічне створіння. Лікар припускав, що у нього могла бути алергія на котів. Запалення легень ускладнилося нападами задухи. Було б іронічно, якби виявилося, що його вбила кішка. Вона могла б занести її в спальню і розбудити його, після чого спокійно спостерігати, як він помирає від жаху. Цей великий чоловік був просто жалюгідний. І ще важливо те, що його холодна, бойогузлива, непохитна ненависть до тварин передалася їй і змусила її зненавидіти все, що його дратувало. Вона подумала про все, чого досягла за своє життя, про своє місце в суспільстві, і її охопило відчуття марності всього цього. Вона перестала вірити в себе, перестала вірити у правильність своїх вчинків, перестала відчувати сенс життя. Усе, на що вона дивилася, перетворювалося на тлін, ніби він тримав у руках вишуканий в'язаний виріб і поволі нитка за ниткою розпускав його. Той, хто не знав, що таке грубість і насильство, зруйнував. Осе. У ті ночі, коли скоюються вбивства, принаймні вона так читала, за вікнами зазвичай виє вітер, гримить грім і блискавки сповіщають про найстрашніший злочин, відомий людству. Але тоді вбивство здавалося чимось цілком буденним і нормальним, а ніч була тиха і ясна. Вона визирнула у вікно на сільську вулицю, клапти кохайної англійської провінції. «Банджі!» – пробурмотів він і повернувся обличчям до білосніжної стелі. «Банджі!» Потім він розплющив очі, і коли вона наблизилася до нього, подивився на неї. Він скрикнув. Один раз. Голосно. Видав короткий, сповнений розпачу звук, а потім його очі знову заплющилися. «Бідолашний, лагідний чоловік!» Ти ніколи не вирізнялася особливою терпимістю, якось сказала їй Молі. І ніхто з нас, окрім особливо обдарованих, трохи не при собі, не буває настільки терпимим, щоб приймати людей такими, якими вони є. Тобі не сподобалась його країна, ти її не полюбила і не зрозуміла, але в цьому немає твоєї провини. Чому ти вирішила, що він має полюбити твою? Тому що він любив мене. «Цього, – сказала Моллі, – далеко не досить. Не можна посадити кактус у ставок і сподіватися, що він виросте. Їздовий лайка ніколи не полюбить пустелю, навіть якщо він чемпіон породи». У питаннях садівництва і собак Молі була справжнім експертом. «Він такий добрий і м'який, що я не витримаю цього», – сказала Одрі. З ліжка долину схлип. Одрі сіла на край постелі. торкнулася його обличчя. Він накрив її руку долоною і притис до своєї гарячої шкіри. Вона погладила його по голові і дала води. Вона знала, що в цю мить у її владі вирішити, жити йому чи померти. І він теж це знав і, здається, не заперечував. «У тебе нічого немає», – прошепотіла вона йому. Нічого. Але він знав, що це неправда. У нього було багато чого. Єдине, чого йому бракувало, це грошей. Нічна темрява почала розвіюватися, коли вона спустилася вниз, щоб впустити кішку. Осінь того року видалася ясною. На небі пролягли гарні червоні смуги. Хоча це і близько не зрівняти з дивовижною величу заходу сонця у Західній Африці, де Одрі покохала, де можна було поховати серце в піску, а голову віддати хмарам. Для вбивства потрібна темрява. Одрі ж чекала дня. Вона з нетерпінням чекала тієї години, коли люди прийдуть до своїх кабінетів і будуть готові відповісти на дзвінок і належним чином сприйняти її офіційний голос. Тим часом вона вирішила зайняти себе чимось і взялася за виписку про залишок на банківському рахунку. Насупившись, почала підраховувати витрати на тиждень, гіркоту вона втрамбувала в себе, загнала у найдальший куточок свідомості з тією самою рішучістю, з якої колись місила тісто. Вона відсікла від себе образу і обурення, відклавши їх у бік до решти гарячих почуттів що супроводжували її тієї ночі. Вона, зрештою, не з тих жінок. Ні, саме з тих. Вона не була кращою, ніж думала про себе, і була гіршою за нього, того, хто страждав мовчки і відвертав обличчя до стіни, поки вона готувалася. Він не благав і навіть не намагався опиратися. Він залишався таким, яким вона його знала від самого початку. Просто доброю людиною по-своєму. Він ніколи б не скривдив її, ніколи б не зробив того, що зробила вона, не заподіяв би їй зла. Одрі не соромилася жодного зі своїх рішень. О десятій годині вона піднялася на гору. Його очі були заплющені. Він міцно і спокійно спав, ніби знав, що вона збиралася зробити. Вона підійшла до вікна, Рвучко розсунула фіранки і впустила до кімнати сонце. Бліде, водянисте англійське сонце. «Ти їдеш додому», – твердо сказала вона. «За два-три дні. Коли трохи одужаєш? Зрозуміло?» Коли його обличчя ожило і очі відкрилися, в його погляді було стільки полегшення, що він навіть не намагався його приховати. І це змусило її ледь не розплакатися. Невинний, як дитина, він і не здогадувався, про що вона думала. Звісно, для нього буде краще не мати нічого. Коли він полетів, після того, як у аеропорту вони сміялися, плакали і обмінювалися безглуздими обіцянками, вона повернулася додому і взялася до прибирання. Знімаючи постіль з ліжка, де він спав, вона замислилася, чи коли-небудь ще стане нею користуватися. Вона приготувала собі пояснення, щоб зберегти ту крихту гідності, яка в ній ще залишалася. Вона дала собі обіцянку ніколи не сказати про нього жодного лихого слова. Її мужня поведінка ніби виснажила її, випила всі сили. Вперше в житті вона зазирнула у власну душу, і ніколи не думала, що може бути такою жорстокою. Піднявши матрас, щоб перевернути його на інший бік, вона намацала біля узголів'я на рівні подушки ніж. Це був чужий, грізного вигляду ніж, значно гостріший, ніж ті, що продають у сувенірних крамницях. Цей ніж призначався їй. Поміркувавши Одрі вирішила, що має бути вдячною. Це відкриття змусило її по-новому оцінити події тієї останньої ночі. Текст читав Ярослав Макеєв